казав би, що ця пісня – твір старовини і будь-хто тому повірив би. У наступні роки мовчали. 16 років мовчали, думав поет. З 1841 до 1857 жодного рядка критики не зустрів на своїй вірші. І ось, на тобі. Забіла знову взяв руський віснік. Він завжди відчував до книжок священне почуття. Його не втратив і до цієї. Перегортав сторінки. Знову вдарили в очі ті ж слова. Поганим малоросійським віршописцем, який розуміє якось спотворено свій народ. А чого ж цей народ співає мою пісню? Запитував себе подумки. І виконав її, Десь у Петербурзі не тому, що я його примусив, а сам захотів. Виходить, подобається? Поет перегорнув сторінку, щоб закрити пекучі рядки і випадково стрів заголовок. Погляд на малоросійську словесність з нагоди виходу в світ книжки «Народні оповідання Марка Вовчка». Ха, знов про малоросійську словесність, а хто ж пише, подумав і подивився підпис. «Куліш! Знову Куліш!» Пробігав очима текст, вишукуючи прізвище. Зустрів імена Квітки, Шевченка, Котляревського, Гулакар Тимовського, Грибінки Єремії Галки, Амвросія Могили. І раптом аж кольнуло око, коли побачив і своє. Вірші пана Забілий, що нагадують мову, якою в Малоросію говорять цигани, і твори пана, прочитав уголос, Не захотів далі читати. Кинув книжку на стіл. Закололо в грудях усамісіньке серце. Він нервово ходив по хаті, але намагався стримувати себе. «Де його совість? Де?» – роздумував Забіла. «Ну, не шануємо один одного». Я його, а він, мабуть, мене, але ж це наше особисте. А вірші? Ну, вірші давно перестали бути моєю власністю. Це не поштова станція. Їх не продаси. Вони давно живуть серед моїх земляків, і на це у мене не питають дозволу. Вони в кожній хаті свої. А його чорна рада, хроніка 1663 року, що вийшла цього року. Розділи її були надруковані ще 10 років тому у «Соврімєнніки» та «Москвітянині». Хіба вона належить Кулішу? Ні. Той роман, який мої вірші, належать людям. Все, що з'явилося друком, то все людське, бо знищити те вже неможливо. Воно живе і житиме в людській свідомості у загальній культурі народу. Отак про гру Артимовського та погляд на малоросійську словесність. А що тепер люди скажуть? Подумають, дурив забіла людей? Поганенькі вірші видавав загарні. Поет гірко посміхнувся і вже свої думки висловлював у голос. Ніби сповідався перед невидимим опонентом, що терпляче слухав його. Але ж я не нав'язував нікому віршів. Самі брали. Від когось почути таку образу я міг би, а від панька Куліша не сподівався. Хіба він не знає, що я пишу не для слави? То увесь я, мої думки, мої почуття, то моє горе, вогонь крові моєї запалений кривдою. Не для заробітку ж писав, не показати себе, як, може, він сам робить? А навпаки, щоб утопити свої гори і людям правду сказати. Не називаю себе поетом, та й не хочу жити тільки віршами. Це ж він, Куліш, вважає себе найбільшим правдописцем Малоросії. Навіть більшим за Шевченка. Поперек дороги нікому не ставав. Носа не задирав, як він сам. А мене лає. Свою неприязнь він переніс у літературу, в народну справу, б'є себе в груди, що щира людина, та де вона в біса ота його щирість. А може, не знає, який насміх був над мовою? Ось я нагадаю. А він вихопив з полиці книжку